Barra dut gugela, bat ditu enpresa azpi kontratatudik, eh, udaletxean bertan eranak egiteko, eta baita herrian zehar, ondarri ere. Hortik, angoita bat enpresa ditetik, anzazpik, badute, beraien kontratua bukatua edo, edo kadeukatu dago, daukaten. E, zera, eh, azkenean, e, iraupen hori eta prologa hori ere lusapen hori pazatane bai, topatzen gera, baduela enpresak dinila eta sortzia gerostik ere bai, daukatela ja eh, kontratua bukatua, eta horre 2008, behatzi, bai eta 2000 malau ere eta hortopatzen ere eh, akatezaren bidezko, dekretu baten bidezko txea lusapen bat eman zailola enpresa eh, horiei ez Luzapen horiei emanda ere, horraukitzen duguna eh, Ogasuntzaileko kontu hartzailearen txosten bat egondua eta luzapen horiei ez eh, ezko eh, informean txosten eman zaila. E, kontrakoa eta, e, bueno, ba, irregulartasun batzu e, medio, ez? Azkenean egin beharreko prozedura, ba, kontratu horiek bukatuta, arren da behialdi atere, behialdi publiko atera. Eta udalak, ba, bueno, haintzate hartu, ez du, bueno, musin egin dio egin e, marri, orduan, ikusten dugu nahi duenean udalak, pixate zera, xerriketu agartzen ditu dela, e, eta, bueno, guk, hori, e, ez ikatzen dugut, hori adirazi e, e, e, zahazalduan. Uh, eta, e, bueno, e, bezetik an, e, guztien duguna da, e, zera. Bero ba, azpi kontratan filosofia ere zein den, ez? Azpi kontratan filosofia azkenean da, e, lan zehatz baterako, epe mugasehatz baterako e, kontrattsio egitea, ez? Orduan, hemen tokatzen maldin bagera, e, udalak behar duela, irauten luzerako e, lan batzuk egitea, eta lan bezberdin batzuk egitea, orduan gukuletzen duguna da, azpi kontratatu da baino izanbarko ez zetekera ja plantillako jendia edo azkenean lan boltsa eta eta zailtatu, ja, e, e, iraupen duzenako lan horiek, ez? Uh -huh. bai. Eta, eta, bueno... Bai, ze orti, ze horretak, empresa horien artean, e, zer nolako lanak e, bituzte, azpi kontratatuak, ba? E, zer nolako empresak edo ze zerbitzu esken zen bituzte? Ze zerbitzu egizan egitezke, a ba, prevenzio komunitarioa izan dituzke, eta izan dituzke, E, zera, e, lor esainza, izan daiteke a, e, Seguro bat bertan Izan daiteke, ba, ba bon e, Zeran daude, zera, zera, zera Atale, desberdinak ez uh -huh. Eta, eta Baina bain balean barruan, edo eta herrian bertan, ez Orduan, Eku ikusen dugunat, egin behar dena da e, Batetik, eku ikusen Zeran, musimit ez zera, e, zera Kontrako, kontuartaiaren e, Zera txosten horri Eta, gero, egin behar da e, Zera behin bukatuta eta prologa bukatuta, egin bardena da, behaldi publikoa egin, da, egin da, eta prozedura bete. Hmm. Ongi da, maurekin geratzen gara horti mila esker. Hala, mila esker